El-Enbiya Peygamberler Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə İqtərəbə linnəsi hisəbuhum və hüm fī gəflətim məriğun İnsanların Hesaba çekilecekleri gün yakınlaştı ama onlar hala da gaflet içinde imandan üç çevirilirler. Me'yetihim min zikrim min Rabbihim muhaddat illestem'uhu ve hum yal'un. La hiya tanqulubuhum ve asr najval ladhinu وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ öz rəbbindən istənilən bir yeni xəbərdarlıq gəldikdə ona istihsa edərək qulaq asmazlar Qəlbləri qəflət içində qaldığı halda. Zalimlar öz aralarında xəlvətcə qışıldaşıb deyirlər. Məyər bu sizin kimi adi bir insan deyilmi? Gözünüz görə-görə sehrə mi inanacaqsınız? Qala Rabbi, ya'ləmul qawla fissəmai vəl-ərd və hüvə əssəmiyyul əlīm Peygamber dedi, Rabbim göyde ve yerde deyilen sözləri bilir, o eşidəndir, biləndir. Bel qalû edgâthu ahləmin bel ifterəhu bel huvə şair Bəl hüvə şairun fəl yəətina bi ayətin kəmə ürsinəl əvvəlun. Onlar dedilər, bunlar qarmaqarışıq yuxulardır. Xeyr, o bunu özündən uydurmuşdur. Xeyr, o bir şairdir. Qoy o əvvəlki elçilərə göndərilən möcüzələr kimi, BİZƏ DƏ bir MÖCÜZƏ GƏTİRSİN MƏ ƏMƏNƏT QABLƏHUM MİN QARYƏTİN ƏHLƏTNƏHƏ ƏFƏHUM YÜĞƏMİNUN Onlardan əvvəl məhv etdiyimiz məmləkətlərdən heç biri iman gətirməmişdi. İndi bunlar mı iman gətirəcəklər? VƏ MƏ Biz sendən əvvəldə onlara vəh nazil etdiyimiz ancaq kişilər göndermişdik. Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşu. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَارِد۪ينَ Biz onları yemək yeməyən bir vücud etmedik. Onlar əbədi də de deyiller. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ Fə əlcəynəhum və mən nəşəu və əhlək nəl-müsrifin. Sonra isə onlara verdiyimiz vədi yerinə yetirdik. Biz həm onları, həm də istədiyimiz kəsləri xilas edib həddi aşanları məhvə uğraddıq. Ləqəd ənzəlnə iləykum kitəbən fiyhi zikrüküm əfələ təqilun Sizə sizləri xatırladan bir kitab nazil etdik, məyər başa düşmürsünüz. وَكَمْ قَصَنَّا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَتَوْا وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ Biz zalim olan neçə neçə məmləketi məhvedib, sonra başka xalqlar yarattıq. فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ onlar əzabımızı hiss edən kimi dərhal oradan qaçmağa başlarlar. la taqdudu varci'u ila ma utriftum fihi wa olduğunuz xoşgüzarana və yurdlarınıza qayıdın Bəlkə sizinlə məsləhətləşdilər. Qalū Onlar vay halımıza biz doğrudan da zalım olmuşuq deyirdilər. Fa mā zāla tilka daʿwāhum hattā jaʿalnāhum Biz onları yanmış küləşə döndərənəcən, fəryat qoparırdılar. Biz göyü, yeri və onların arasında olanları əyləncə üçün yaratmamışıq. لو اردنا biz özümüzə əyləncə düzətmək fikrində olsaydıq, onu mütləq öz yanımızda olanlardan hazırlayardıq. Lakin biz bunu etmədik. Bel neqdifu bil haqqı aləl-bātil fəyedməğhû fəizə hüvə zəhqı və ləkumul vəylü mimmə təsifun. Xeyr, biz haqqı batilin üstüne atarıq və o da onun işini bitirər, bir anda batilin yok olub getdiyini görərsiz. Allah'a aid ettiğiniz sıfatlara görə, vay halınıza. Ve lehu men fi's semawati varsa hamsı onundur. Onun yanında olanlar Ona ibadət etməyə təşəxxüs göstərmir və bundan yorulmurlar. Yusəbihunə leylən Onlar gecə gündüz usanmadan onun şəhninə təriflər deyirlər. Əmitəxəzun əlihə minəzhum Yoxsa müşriklər özlərinə yerdə ölüləri diriltməyə qadir olan tanrılar mı qəbul etdilər? Lâukâne fîhima âlihetun illallâhu lefsedâ. Fesubhânallâhi rabbil Əgər göydə və yerdə Allahdan başqa məbudlar olsaydı Onların hər ikisi fəsada uğrayardı. Ərşin sahibi olan Allah pakdır və müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. La Allah gördüyü işlər üçün məsuliyyət daşımaz. Onlar isə taşıyacaqlar. Emmet tehadu min dunihi elaha qulha tuburhanakum hadha zikrumen ma'iy wa zikrumen qabli bal aktheruhum la ya'lamunul Məyər müşriklər ondan başqa məbudlara mı tapınmışlar? De ki, sübutunuzu göstərin. Budur mənimlə olanların zikri və məndən öncəkilərin zikri. Lakin onların çoxu əsl həqiqəti bilmir və ondan üç çevrərlər. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا اِلَّا نُوح۪ي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَ فَعْبُدُونَ Senden evvel bir elçi göndərməmişik ki ona, menden başka bir məbud yoktur. Mənə ibadət edin deyə vəhiy etməyək. Və qalū ittakhadha Kafirlər mərhəmətli Allah özünə övlat götürdü dedilər. O pakdır. Müqəddəsdir. Əksinə o mələklər möhtəram qullardır. لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Mələklər ondan qabaq danışmazlar, onlar ancaq onun əmrini yerinə yetirərlər. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَىٰ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ Allah onların keçmişini və gələcəyini bilir. Onlar yalnız O'nun razı qaldığı şəxslərdən ötürü şəfaət diliyir və O'nun qorxusundan tir-tir əsillər. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُمْ kədalik najiz cehannam kədalik najiz zallimin onlardan kimsə mən ondan başqa bir məbudam desə ona cehennəmi qismət edərik biz zalımları belə cəzalandırırıq əvəlen yəran lədin kəfəru أن السماوات والأرض كانت رتقا ففطعناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي yer bir olduğu zaman bizim onları birbirinden araladığımızı Hər bir canlını sudan yaratdığımızı görmürlərmi? mi inanmırlar? Və mi fil Yerin onları yırğalamamasından ötürü orada möhkəm dağlar yarattı. Onlar istedikleri yere gedebilsinler diye orada geniş yollar saldı. <gülüyor> Göyü mühafize olunan bir tavan ettik. Onlar ise oradaki delillerimizden üç çevirirler. Wa huwal ladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamar fi falakin yasbahun gündüzü, günəşi ve ayı da yaradan odur. Onların her biri öz orbitinde üzür. Wa ma ja'alna li-basharin min Əfə inm ittəfəhumul xalidun Sənən əvvəl heç bir bəşərə ölümsüzlük nəsib etmədik. Məyyər sən öləcəksən. Onlar həmişəlik qalacaqlar. Kulunəfsin zəiqətul məu وَنَبْلُوكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Hər kəs ölümü dadacaqdır. Biz sizi sınamaq üçün şər və xeyirlə imtihana çəkirik. Siz ancaq bizə qaytarılacaqsınız. وَاِذَا رَأَاكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُونَ yə ittəxədunək illəhuzəa əhəzəlləzîyəzkuru kəfirlər səni gördükləri zaman sənə ancaq istihsa edərək bir-birinə sizin tanrlarınıza tənə vuran budur mu deyirlər məhs onlar Mərhəmətli Allahım öyüd nəsihətini inkar edirlər. Xuliqəl insanu min əcəl, səurikum əyəti, fəla təstəacilun. İnsan tələsən yaradılmışdır. Mən dəlillərimi sizə göstərəcəyəm, məni tələstirməyin. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar, eğer doğru deyirsinizse, bu vəd ne vaxt olacak, deyirler? اَوْ يَعْلَمُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حِنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ çaşki kâfirlər üzlərindən və kürəklərindən onları saracaq alovdan qaça bilməyəcəkləri və onlara heç bir köməyin edilməyəcəyi vaxtın gələcəyini biləydilər. Bel ta'tihin Qiyamət onlara gözləmədikləri bir halda gələcək və onları heyrətə salacaqdır. Onlar onun qarşısını ala bilməyəcəklər. Və onlara heç aman da verilməyəcəkdir. Wala qad istehza birsul Haqiqat Allahın səndən əvvəlki elçiləri də məsxəriyə qoyulmuşdu. Onlara rişxəm edənləri həmin o istehza etdikləri şey məhv etdi. Qul men yekle okun bil leyli v en gecədə gündüzdə sizi mərhəmətli Allah'tan müdafiə etməyə qadir olan kimdir Lakin onlar öz Rəbbinin nəsihətlərindən öz döndərdilər. Əmləhun Yoxsa onları bizdən qoruya biləcək məbudlar mı vardır? Onlar heç özlərinə kömək etməyə qadir deyillər bizdən də müdafiə oluna bilməzlər belmə <Sessizlik> tə'nəha ulai və abāhum hattā tālə alayhim al'umr afalā yarūna annan āti al Bəli, biz onlara və atalarına ömürləri boyunca xoş-güzaran verdik. Məyər onlar bizim gəlib müşriklərə aid ərazini hər tərəfdən əskiltdiyimizi görmürlərmi? mı onlar qalib gələcəklər? Qul innəmə undirukum bil vəşid ولا يسمع الصم <يُنْدَرون> Peki, mən sizi ancaq vəhylə qabaqçadan xəbərdar edirəm. Şarlar xəbərdar edilsələr də çağırışı eşitməzlər. وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا onlara Rabbinin azabından bir yel belə toxunsa onlar mütləq vay halımıza biz həqiqətən də zalim olmuşuq deyərlər وَنَضَعُ الْمَوَاز۪ينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُضْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِب۪ينَ Biz günü edalet terezleriyle hakk-ı hesap çekeceğiz. Heç kimə hər hansı bir şeydə ədalətsizlik edilməyəcəkdir. Görülmüş iş bir xardal dənəsi mislində olsa belə, onu gətirib tərəziyə qoyacaq. Biz haqqı araşdırmağa dəs edərik. Biz furğanı müttəqilərdən ötürü bir nur və öyüd nəsihət kimi Musa və Harına vermişdik. Və hum o müttəqilər ki, öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxur və gələcək o saatdan lərziyə gəlirlər. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Bu nazil ettiğimiz mübarek bir zikirdir siz onu inkar mı edirsiniz. Biz daha öncə İbrahimə e də özünə layiq doğru bir yol bəxş etmişdik. Biz onu tanıyırdıq. İb qala Bir zaman o öz atasına ve tayfasına bu nə heykəllərdir ki siz onlara sitayiş edirsiniz demişdi. Qalu vecdna Onlar Biz atalarımızı onlara ibadet eden görmüşük demişdiler. İbrahim demişti. Doğrusu siz de atalarınız da açık aydın bir azgınlık içindesiniz. Kalu əciənə bil xaqqi əmən təminəlləbin. Onlar səm bizə ha gəmişsəm yoksa oyun balardan san demişlər. Aə bəə rabbi qum rabbibu səməətival abədi daqun əllədi da paraunəə ənə əə dəli İbrahim demişti. "Hayır. Sizin Rabbiniz yarattığı göklerin de yerin de Rabbidir. Ben de buna şahitlik edenlerdenim." "Allah'a andolsun ki siz geriye dönüp gittikten sonra bütlərinizə bir kələk gələcəyəm. Fəc'aləhum judadan İbrahim bütləri sındırıb qırıq-qırıq edərək yalnız onların en irisini saxladı ki, bəlkə ona müraciət edələr qalū man faʿala hādhā bi-ānihatin innahu la min aẓ onlar dedilər Məbudlarımızı kim bu kökə salır? Şübhəsiz ki o zalımlardandır. qalū samiʿnā fatīn yadhkurūhum yuqālu lahum ibrahīm Bəziləri İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik dedilər. Qalū onu cemaatun gözü qabağına gətirin ki şahidlik etsinlər dedilər. Qalū a' əfəəə hən də bi əliətinə ya İbrahim. Onlar dedilər:Məbullarımızı bu kökə saldın ey İbrahim. Oolə bəl fəələhu kə birruhum hə də fəssəruhum fəssəloum in İbrahim dedi. Bey. Bunu onların bu böyüyü etmiş olarlar. Əgər danışa bilirlərsə özlərindən soruşun. Onlar öz özlərinə müraciətlə Həqiqətən də siz zalımlarsınız dedilər. Dum manukisu ala ru'usihim laqad yenə öz bildikləri batil əqidələrinə qayıdıb dedilər. Axı sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar. Qal ə fa təəbüdūna min dūni llāhimā dedi. Elə isə Allahi qoyub sizə fayda ve zərər verebilmeyen bilməyən mi tapınırsınız? Of filə qumalilimə təbudunəmin duun ilə əfələ təqinun. Tfu sizə də Allahdan başka tapındıqlarınıza da. Doğrdan mı siz dərrk etmirrsiniz. Qolu həbi qu sur əliyətə qum dinkuntum fəim. Onlar dedilər, əgər ondan əvəz çıxmaq istəyirsinizsə, onu yandırın ki, mədudlarınıza kömək edəsiniz. Qulnaya narukuni bərdən və sələmən alə İbrahim Biz, ey od, İbrahim üçün sərin və zərərsiz ol dedik. و أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين onlar İbrahimə qəsd etmək fikrinə düşdülər lakin biz onları daha şiddətli cəzaya məruz qoyduq ana ceyna hu və lutan ila biz onu da Lut'u da zalımlardan xilas edip, alemler için berekat verdiğimiz yere getirdik. Biz ona İshak'ı ve bir de Yağub'u bağışlayıp, hamısını əməli salih insanlar etdik. Əcəllənəhum əimmeten yehduna bi'amrina wa ohayna ilayhim fi'l-khayrat wa iqaməṣ-ṣalati wa ītā'az-zakā wa Biz öz hökmümüzlə onları doğru yolu göstərən rəhbərlər etdik Onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vədd etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. <Sessizlik> İnnəhum kânu qəvmə səvim fəsiqin. Lutu da yadasa, biz ona hökmüranlıq və elm bəxş etdik. Onu çirkin işlər görən bir məmləkətdən xilas etdik. Həqiqətən onlar pis, fasik bir qövm idilər. Və ədxəlnəhu fə innahu min as Biz onu öz mərhəmmətimizə qovuşdurduq. O həqiqətən əməli salihlərdən idi. Wa Nuhun idda mina qadul fa stajadna lehu fanajjaynahu wa ahlihu min al da yada Daha öncə o dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul etmiş, onu və onun ailesini böyük qəmqüssədən qurtarmışdıq. وَنَصَرْنَاهُمْ اِلَى الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ Biz onu ayələrimizi yalan hesab edən adamlardan müdafiə etdik. Doğrudan da onlar pis adamlarıydılar. Odur ki biz onların hamısını suya batırdık. وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْفِ اِذْ نَفَشَتْ ف۪يهِ غَنَمُ الْقَوْمِ İz nəfəşət fiyhi qanəmul qavmi və künnə li xəkmihim şəhidin. Davudu və Süleymanı da yada sal. Bir zaman onlar özgə adamların qoyunlarının girib zailədiyi bir əkin sahəsi barəsində hökm vermişdilər. Biz onların hökmünə şahid idik. Fahahmnaha Sulayman wa kullan atayna hukman wa ilman wa Biz o hökmü Süleyman'a anlattı. Her ikisine hükümranlık ve ilm bəxşetdi. Biz dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı tərifləmələri üçün ona rəhm etdik. Bunları biz etdik. Biz Davuda sizi döyüşdə təhlükələrdən mühafizə etmək üçün zirehlər düzəltməyi öyrətdik. Heç siz şükür edirsinizmi? O Ali Süleymanə rəhihə aasifatan təcri Güclü əsən küləyi Süleymana ram etdik. Küləklər onun əmri ilə hərəkət verdiyimiz yerə tərəf əsərdi biz hər şeyi bilirik şeytanlar arasından onun üçün dəniz sularına dalıb dalğıcılıq edən və bundan başqa digər işlər görənlər də var idi is onları nəzarətimiz altında saxlayırdı. O da ibnada da yada sal. Bir zaman o Rəbbinə yalvarıb demişdir. Mənə həqiqətən də bəla düşər olubdur. Sən rəhəmlilərin ən rəhəmlisisən. Fəstecəbna lehu fekəşəfna ma bih min zur və ətəynahu əhləhu və mitləhum məəhum rəhmetən min indinə. Rəhmetən min indinə duasını qəbul etdik və ona düçar olmuş bəlanı aradan qaldırdıq. Öz tərəfimizdən bir mərhəmət və ibadət edənlərə bir ibrət olsun deyə ailəsini ona qaytardıq. Üstəlik, bir o qədər də əlavə etdik. İsmaili, İdrisi və Zülkiflilə də yadəsən. Hamısı səbr edənlərdən idilər. Biz onları mərhəmmətimizə qovuşdurduq. Onlar həqiqətən əməli salihlərdən idilər. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن Zünnunu da yada sal Bir zaman o qəzəbli qövmündən ayrılıb getmiş Və ona gücümü çatmayacağını güman etmişdi Sonra da zülmətlər içində yalvarıb demişdi Səndən başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur Sən paksan, müqəddəssən Mən isə həqiqətən zalımlardan olmuşum. Biz onun duasını qəbul etdik və onu qəm qurtardıq. Biz möminləri belə xilas edirik ə zənkəriy imnədə rabbiə hurab bilə tədar ni fardaə ənə xayırun vərifin Zəkəriyanı da yada sal Bir zaman o yalvarıb demişdi Ey Eyrəbin Məni tənha bırakma Sən varislərin ən yaxşısısa Fenz taduna lehu wa wahabna lehu Yahya wa aslihna lehu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa yad'unana raghaban duasını qəbul etdik Ona yəhyanı bəxş etdik və zövcəsini ona uşaq doğmağa qadir etdik. Həqiqətən, onlar yaxşı işlər görməyə tələsər, ümid və qorxu ilə bizə yalvarardılar. Onlar bizə müt'i qullar idilər. Vəlləti əhsanət fərcəhə fə nəfəxnə fiyhə min ruhina. Fə nəfəxnə fiyhə min ruhina və cəalnə hə və lil ələmin. İsmətini qoruyan Məryəmi də yada sal. Biz onun paltarının döşündəki kəsiyinə öz ruhumuzdan Cəbrail vasitəsilə üfürdük, onu və onun oğlunu aləmlərə bir möcüzə etdik. İnne hazihi ummatukum Həqiqətən bu vahid bir din olaraq sizin hamınızın dininizdir. Mən de sizin Rəbbinizəm. Elə isə mənə ibadət edin. Və təqattə'a əmrühum baynahum kullun Lakin onlar özlərinə məxsus dini öz aralarında parçalayıb dəstələrə ayrıldılar. Onların hamısı bizim hüzurumuza qayıdacaqlar. Fəmin ya'mal minəssalihat və huve Kim mömin olduğu halda yaxşı işlər görsə onun zəhməti inkar olunmaz Şübhəsiz ki biz onun əməllərini yazırıq و حرام على قريه اهلاكناها وحرام على قريه obalara qadaqa qoyulmusdur ve onların ahalisi bir daha bu dünyaya qayitmayacaqlar حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقُمْتَ رَأَى الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا Ya veylena qad kunna fi ve Macuc səddi açıldığı ve onlar təpələrdən axşıb gəldikləri zaman haqq olan vədimiz yaxınlaşdıqda kəfirlərin gözləri dərhal dərhaləcəkdir. Onlar deyəcəylər: Vay halımıza Biz bundan qafil idik. Üstəlik zalım da olmuşuq. İnnakum Ey kafirlər! Siz və Allahdan başqa tapındıqlarınız Cəhənnəm odunusunuz. Siz mütləq ora girəcəksiniz. Hə Eğer bunlar məbud olsaydılar, ora girmezdiler. Albu ki hamısı orada ebedi kalacaklar. Lehum fiha zafirun wum fiha la Onlar orada hırıldayacak və hiç nə eşitmeyecek. Əzəldən ən gözəl ağibət yazılmış insanlara gəldikdə isə onlar oddan uzaqlaşdırılmış olacaqlar. La yasmaun Onlar onun xışıltsını belə eşitməyəcəklər. Onlar ürəklərinin istədiyi şeylər arasında əbədi qalacaqlar. Lə yahzunuhumul fəzəul əkbər və Ən böyük dəhşət onları kədərləndirməyəcək. Mələklər onları qarşılayıb bu sizə vəd olunmuş gününüzdür deyəcəklər. Yomana tu'is samaa'uka tayyis sijill lil kutub kama kama badana awwal O gün göyü yazılı səhifələrin büküldüyü kimi bükəcəyik Məxluqatı ilk dəfə yaratdığımız kimi yenə əvvəlki halına qaytaracağıq. Biz vəd vermişik. Sözsüz ki, biz onu yerinə yetirəcəyik. Wala <Sessizlik> Biz zikirdən sonra nazil etdiyimiz kitablarda da yazmışdıq ki, yeryüzünə mənim əməl salih qullarım varis olacaqlar. İnnə fiyhə zələ bələ qalli qəvmin əbidin. Həqiqətən bunda ibadət edənlər üçün bir bildiriş vardır. Və mə illə rəhmətən lil-aləmin. Səni də aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. Qul, innəmə yuxa iləyyə ənnəmə iləhukum iləhun vəxid, fəhəl əntum muslimun. De ki, mənə belə vəhiy olunur ki, sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Siz, Müslüman olmayacaqsınızmı? İn təvallə Əgər onlar üz döndərsələr, peki mən bu dini sizə olduğu kimi təbliğ etdim. Sizə vəd olunan şeyin yaxın və ya uzaq olduğunu bilmirəm. İnnehü ya'lamul jahra Söz yoxdur ki, Allah açıq deyilən sözü də sizin gizlədib saxladıqlarınızı da bilir. Ve in adrili 'aləhu fitnetun lekum və mata'un ilahin. Mən isə bilmirəm. Bəlkə də bu sizi sınağdan keçirtmək və müəyyən müddət ərzində bu dünyada faydalanmağınız üçündür. Qala, şaqq, ala Peyğəmbər dedi, Ey Rəbbim, Mənimlə kafirlər arasında ədalətlə hökum ver. Sizin aid etdiyiniz fətlərə qarşı ancaq mərhəmətli olan Rəbbimizdən kömək diləmək lazımdır.